Masz. Más néven Imp. Besorolása két osztály. Kizárólag Nagy-Britanniában és Írországban előforduló kisbestia. Gyakran összetévesztik a hasonló méretű, azaz 15-20 cm-es tündérmanóval, bár az Imp nem tud repülni, és korán sem nevezhető szimpompásnak, általában sötétbarna vagy fekete. A humora azonban épp olyan közönséges, mint a tündér manóé. A vizenyős, lápos területeket kedveli, de folyópartokon is tanulj lehetünk, amint kedvenc elfoglaltságát űzi, megpróbálja fellökni, elgáncsolni az arra járókat. A pimmasz apró rovarokat eszik. Szaporodási szokásai hasonlóak a tündéréhez, de petéiből nem hernyók, hanem kész, körülbelül két és fél centiméteres utódok kelnek ki.